היפופוטן! חוק זה לא בצחוק, פינתו של רב פקח שואלי המפקד, שלום לכם. שלום לכהל ושלום לעוד מעלתו, אדון מנחה. האביב הגיע והשמחה רבה. שלום. למה זה היה טוב? בלבלת אותי. עוד פעם, עוד פעם. שלום לכולם, האביב הגיע והשמחה רבה, אך כאן נשאלת השאלה כיצד נדע שהאביב אכן הגיע. ובכן, יש מספר סימנים בטבע שמבשרים לנו על בוא האביב. למשל, השמש דורחת, הציפורים מצייצות, ואשתי אומרת לי, הגיע אביב, תורך להוריד את הזבל. סימנים מן הטבע. אני זוכר ששנה שעברה היא שכחה להגיד לי להוריד את הזבל, ונזכרה רק בקיץ. אבל כבר התור חזר אליה, אז לא היה אביב אותה שנה. ומה אתה עושה בתקופת האביב? או, או, קודם כל ראיתי סרט טבע על האביב. עם פרח איכשהו פורח, זה דבר שבחיים לא ראיתי קודם. איכשהו בחושך מתחיל, ואז הוא נפתח מהר עד הסוף. אז הלכתי לשדה לראות את הפרח גדל מהר. מוציא עלים ופרחייה, וכל זה בשלושים שניות, כמו בסרט. חיפשתי ולא ראיתי. כי זה בהילוך מהיר. הלכתי מהר בשדה, וגם לא היה הפרח, כמו בסרט. כנראה בחול. גם יש את השמש הזאת שזורחת מהר כזה, זה גם בחול. טוב, אה. אז החלטנו לצאת לטיול, לקחנו שגי שינה ושתייה, חשוב לקחת לכל אדם שלוש, ארבע ליטר לאדם חמש, שש, שבע ליטר ככה אז לקחנו שמונה ליטר כל אחד של פטל ועוד ליטר אחד של מים כי פטל זה מצמיא תסביר לי, איך זה שמיץ פטל זה מצמיא? זה מצמיא! אני שונא את החכמים האלה איש אחד תקוע במדבר ויש לו רק פטל לא, אני לא שותה, זה מצמיא והוא עוד רואה נווה פטל והוא לא שותה זה מצמיא! אז לאן טיילתם באביב בכל זאת? אה... נסענו לשמורת החולה. שמורת החולה אמרו לי שיש שם הרבה ספמנונים שאם אתה זורק להם לחם אז הם נהיים רעבים. שאלתי איך אני אדע שזה ספמנון מה שאני רואה. אמרו לי שהספמנונים הם מכוערים נורא! כבר בכניסה זרקתי לחם לאיזה ספמנון אבל הוא אמר לי שזה עולה עשרה שקלים כניסה. אחר כך קיבל אותי לחניה איזה ספמנון אחד זלקתי לו לחם, אז הוא הרים ושם בפח רדפתי שם גם אחרי איזה ספמנון שעקף אותי בתור לשירותים עשיתם טיול רציני יותר? בטח, בטח, עשינו טיול רכיבה על סוסים רכבנו אל עבר השקיעה, אבל כשהגענו לשקיעה כבר היה חושך מה, רכבתם לא... בלילה? בחושך? כן, ולא ידענו איך לחזור חוץ מזה הסוסים היו עייפים וזה מסוכן מאוד עם סוסים, לא עייפים אז הכנתי להם קפה, עם עייפים, לא סוסים לא זוכר איך אם עייפים, לא זוכר. הקיבצר, הוצאתי את הפקל קפה. אני יודע שהרבה אנשים שונאים את המילה הזאת פקל. אז נגיד שהוצאתי את הארכת קפה, והאכמתי לה סוסים קפה שחור. מעורר. נתת לסוסים קפה? כן, הם לא רצו, לא היו צמאים. אז נתתי להם פטל כדי שיהיו צמאים. אה? <laughs> בלילה מרגלית נכנסה לשק שינה שלה, ואני לשני. פתאום היא אומרת לי שנחתה להרוח האביב, והיא מרגישה לבד בשק שינה. אז מה עשית? אמרתי לה, לילה טוב, מה? אז פתאום היא אומרת לי שהיא מפחדת לישון לבד. נו? No. נו, no, אז, אז דיברתי עם הסוס, אבל הוא לא רצה לישון איתה, היה עצבני מהקפה. אז היא שאלה אותי אם אני יכול לגרום לזה שהיא לא תישן לבד בשק נו? נו, מה יש no. לך עבדה? תגיד לי. אז אמרתי לה, טוב ניצח, קחי את הדובי שלי, בתנאי שלא תסריכי לי אותו, והלכתי לישון. בבוקר כשקמנו שמעתי את המואזין מואזין? לאן הגעתם? או, oh, מסתבר שהלכתי עד לשקיעה והשקיעה זה כנראה במצרים אנחנו המשכנו בטיול והמואזין יצא לפרסומות כמו שאנחנו הולכים במדבר, פתאום אני רואה מערה ענקי oh. נכנסתי למערה ושם אני רואה מנורת שמן אני מכיר את הסיפור שפשבתי ולא יצא כלום שפשבתי שוב ואני רואה שהידיים שלי מלוכחות בגריז ולא יצא שד? לא, לא, לא, לא, לא ראיתי שד, אבל שמעתי קול אל תיגע בדברים שלא שלך פתאום ראיתי אור מנצנץ בקצה המנהרה, באתי לשם ושם ראיתי אותך וככה התחלתי לספר לך את הסיפור, כל מה שאמרתי סיפור מטומטם זה לא מאמין לי? לא יושב פה כל היום מאחורי הברשדה ועדיין לא מאמין לי יש לי הוכחה, בבקשה הנה הפטל מהטיול בתוך מידנית תודה רבה לארכה שואלי, והיה המון שלו בצחון אני מפוצץ לכם את התחנה! שאלים נוספים תוכלו לשמוע רק היום, גבירותיי ורבותיי, באתר האינטרנט של היפופוטם, היפופוטם.co.il, גבירותיי ורבותיי, זו לא בדיחה היפופוטם.co.il, רק היום, התקשרו כבר עכשיו